Козаків, які відзначилися у боях, авансуватимуть до ступеня підхорунжих бунчужних. При штабі групи планує створити надзвичайний суд, який розглядатиме справи злочинців своїх і чужих. Присуди я матиму право затверджувати або відкидати і змінювати іншою карою. Для виконання присуду при штабі буде зорганізовано чоту жандармерії. Вільних внесків не було. Вшанувавши пам'ять полеглих у боях і розстріляних, Двохилинною вмовчанкою з'їзд закінчив свою роботу. Закривши збори, поручник Кохан попрохав делегатів вийти на свіже повітря. Залишився один отаман, який викликав тепер уже по одному делегатові, приймав у нього звіт та давав вказівки для подальшої діяльності. За дві години перед світанком делегати, попрощавшись один з одним, у супроводі козаків Гальчевського пішли відпочивати. Тієї ночі, через звичайка, яка ніколи не спить, Таки спала, очевидно, перепилася з нагоди свята 1 травня. ФАНАТИКИ української справи. Сотник Петро погиба разом із дев'ятьма козаками Кам'янецького повіту після з'їзду не поїхав у свій повіт. Орел попросив їх, як і поручника кохана, залишитися при штабі Подільської повстанської групи. Колишньому укапісту Григорію кохану вертатися не було куди. Він, втративши надію побудувати комуністичну, незалежну українську державу у співпраці з російськими більшовиками, кинув нарешті свою працю в Летичівській повітовій міліції, де був начальником кінного резерву, і перейшов до повстанців. Вважаючи кохана фанатиком української справи, Гальчевський призначив його прокурором надзвичайного суду і командантом штабу Подільської групи та начальником її розвідки. А Петра Погиба, який на провесні 1922 року на відділу в 50 козаків діяв на Кам'янеччині, Орел призначив своїм заступником. Оскільки Погиба мав юридичну освіту, то змушений був обійняти ще й посаду судді штабу групи. Петро Погиба був кубанський козак, родом з-під Армавіра, очевидно 1900 року народження. Принаймні в 1922 році йому було 22 роки. Царській армії дослужився до звання поручника, служив у різних частинах української армії, працював як сотенний в українській військовій юнацькій школі. Наприкінці 1920 року разом з армією УНР опинився за польськими дротами у Каліші. Та він не зміг примиритися зі скнінням у таборах інтернованих, довідавшись, що Хорунжий Богданенко – Псевдо Надія вертався в Україну, як емісар повстанців, сотник попросився з ним. На якийсь час погиба затримався в летичівському повіті. За сприяння Богданенка вріз у місцеву повстанську групу і розпочав повстанчу акцію на межах Летичівського і Кам'янецького повітів у районі Ялтушкова, Ушиці, Комарівців і Кам'янця-Подільського. Його авторитет швидко зріс, і незабаром він став заступником отамана Хмари Харченка. Погиба був інтелігентний, рухливий, енергійний, розвинутий розумово, мав багато військових знань, так оцінював його Орел. Вдачу мав веселу, жартівливу. Як старшина бувшої регулярної армії, погиба був карний, сміливий і вироблений. В ньому я бачив корисного співпрацівника. Високу оцінку давав йому і ворог. Пагіба є головним советником Гальчевського, весьма підприємчий і необыкновенно храбрий, пользується великим авторитетом среди бандитів і населення. Начальником штабу Подільської повстанчої групи Орел призначив Павла Коноплянка. Оскільки він також, як і погиба, мав юридичну освіту, а за військовим званням був старшим, то Гальчевський поклав на нього ще й обов'язки голови суду при штабі групи. Компанія підібралася досить серйозна. Якщо на початку 1921 року, коли Яків Гальчевський починав формувати свій відділ, крім нього у загоні не було жодного старшини, то тепер їх чимало, і були вони старшинами військового часу. Сотник Євгенков Басюк із Братславщини отримав призначення ад'ютанта штабу групи, а Хорунджий Бабієнко – команданта польової жандармерії. Хорунджий Грабик став начальником постачання групи. Командантом першої сотні штабу групи призначено Ониська Грабарчука, якого отаман підвищив за бойові заслуги